Då, så, då kör vi igång med NFL-podden, en helt ny produkt som vi på något sätt ska försöka utveckla här nu. Vi tänker att vi ska komma ut en gång i veckan och vi börjar här nu helt enkelt med, med något slags pilotavsnitt. Jag heter Johan Javellius, jag sitter här med Peter Skåne Larsson. Ska du då lite ingå Ja, Nej, det tycker jag inte du ska göra riktigt nu. Först ska vi också säga att vi har Anton Knoppen Knopp. Här, ja, äh, med det fina smeknamnet. Exakt, Knoppen. Jag, jag kommer ju att kalla er för Skåne och Knoppen här. men Så, så det blir tydligt för, för dig som, som lyssnare då också. Vi börjar då med, med dig Skåne. Varför, varför sitter du här och gör en NFL-podcast? Mm. Jag tänkte som som så många gånger för inte svara på din fråga utan eh, kalla oss Skåne eftersom att jag är född och i Lund eh, född 81, sögs in i mystiken kring Raiders om konstfotboll eh, framförallt eh, via hiphopen eh, Run C i mitten och slutet av 80-talet eh, och sen eh, så cementerades ju intresset fast med hjälp av grupper som NWA och Public Enemy och menar, det är också det man ska lägga in att jag menar 80- och 90 tal får man ju inte glömma bort att det är svårt att ens få tag i någonting som heter amerikanska, amerikanska fotbollsnyheter alltså hockey är en helt annan grej eh, dessutom så hade ju inte vi mer än skogsteven alltså, <laughs> Det är jättesvårt, eller? ja Nej, men precis, det där, det där är någonting jag tänkte återkomma till när, när Knoppen har fått presentera sig. Just att vi har ju någon slags agenda med den här podcasten. Men Knoppen. Yes, Anton. Jag kom in på det genom att jag har en farsa som är uppvuxen i St. Paul, Minneapolis. Därav att Vikings alltid varit på tapeten, sen fick en kaps vid fem års, sex års ålder. Följt om slaviskt nästan sedan tonåren helt enkelt. Och nu på senare år verkligen grottat ner mig i sporten och fastnat totalt. faktiskt. Ja men vad, vad härligt. Ehm, och då är ju då den naturliga frågan, vad är jag här? Jag, jag tänkte att jag, jag kan ju absolut ingenting om amerikansk fotboll. Så att jag är väl här för att... Eh, jag tycker det här verkar som en kul grej att spela in en podcast om NFL men också för för att fungera som någon slags moderator någon som kan, någon som kan vara känslig för, för dig som lyssnare som inte riktigt kan amerikansk fotboll sådär ända in i detaljerna heller ställa de frågorna som ja, jag tar på mig dumstruten helt enkelt, <laughs> i den här podden tänker jag. Sen måste jag också steka in att du är ingen det är ju inte helt nytt alltså du har ju trots allt eh, fått ett, en hel säsong av att sitta i soffan hemma hos mig eh, och få lite regler förklara det, dock eh, lite smått sådär men, men ändå lite. och några tuppluror kan jag också ja, det, det, det, väl, det också nu när du har sagt det här så kommer det ju göra min dumstrut ännu, Dumma, ännu större alltså. mer, mer markant än en slags neonfärg och en blinkande lampa ovanpå men, men jag tycker det blir, blir spännande ett personligt mål för mig med det här är ju också att lära mig lite mer om amerikansk fotboll, vilket jag hoppas att man ska kunna se någon slags utvecklingskurva på mig. Men vi, vi går vidare nu. Jag, jag tänker att vi ska prata lite grann om, om vår agenda, Va, vad vi vill, för jag vi har ju suttit och pratat lite grann om det här och... och en sak som återigen då kopplas till mig i min roll i det här att vi ska, vi ska försöka lära ut amerikansk fotboll lite grann också. Vi, vi hoppas att vi får lyssnare som, som kan en del om amerikansk fotboll också. Vi ska försöka att, eh, inte göra dem besvikna heller, men, eh, men vi vill vi vill kanske framförallt nå ut till eh, och lära de som har ett litet intresse för amerikansk fotboll och göra det lite större. Jag ja framförallt ser det bli betydligt Lättare att kunna följa eh, Hemma i tv-soffan eh, TV När man sitter och kollar På söndagarna eh, Nu när eh, tv10 till exempel eh, Via Play och de Har börjat sända det eh, Att man inte behöver själv eh, Fixa amerikanska Jättekanaler eller internet helt enkelt. Alltså det är ju så himla mycket eh, Måste bara ha en liten detalj Eh, Matte, en god vän och också härgiven amerikansk fotbollssupporter eh, var ju i London förra året och kollade på New England Patriots mot eh, St. Louis Rams och det brukar ju finnas i en vanlig fotbollsmatch så brukar det finnas ett gäng eh, bollkallare, är vet de som hämtar bollen när det är inkast eller tydligt eh, runt den här båset eller bänken Eh, runt de här amerikanska fotbollagen så finns det 20 stycken ungefär i 20 års killar eh, som sköter playbooks de har alltså 20 stycken, därför de uppdaterar dem hela tiden med satellitbilder och dyrligt 20 pers för att hantera ett bord med ett gäng böcker som någon sitter och läser det är ju, man kan väl Egentligen förklarar det som en jävla massa fasigt <laughs> eh, Och att det krävs 20 stycken unga män för att fixa det här. Det säger ju lite hur jävla många böcker och satellitbilder som ska uppdateras. Ska du säga att vi har tagit oss eh, vatten över huvudet eh, här nu egentligen? Nej, nej, nej, nej. Jag bara menar att så här, det är en liten... Eh, vad kan det finnas? Typ 20 stycken bollkallar runt en vanlig eh, fotbollsmatch. Här finns det eh, 20 stycken... Eh, Playbooks-grabbar för att bara uppdatera någonting som ja, några, några coacher... För, för, för, för att uppdatera taktikfasit ja, under ja, matchen. Så, ja, det, det, det finns en del där helt enkelt. Ja. Jag, jag har antecknat här från vårt förberedande möte att vi ska prata lite, lite grundkunskap. Och det kommer vi göra vid flera tillfällen, så där behöver man inte bli orolig att det här är den enda grundkurs man får. Men just det, den grundkursen vi kommer ta idag, den handlar om dels den amerikanska fotbollssäsongen, för just nu så spelas det ju inga seriematcher. Och vad är det som pågår just nu och vad pågår sen och i vilken ordning kommer saker och ting egentligen. Vi kommer även prata om draften, det ingår ju lite grann i hur fotbollsäsongen är uppbyggd. Mediacirkus eh, kommer vara någonting vi, vi tar upp också. Det, det är de tre sakerna vi har tänkt nu: att det där är grundläggande saker man behöver ha med sig när man eh, fortsätter lyssna på NFL-podcasten. En gång i veckan kommer vi att tisdagar, är det tänkt. Sen kommer vi att prata eh, ett återkommande segment som heter Topp tre. Jag kommer inte bidra med tre 3 jag kommer, jag kommer låta uh, er två slåss uh, om det här helt enkelt. Sen kommer vi prata lite lag. Uh, vi kommer prata om de största lagen, de mest intressanta lagen just nu uh, tycker vi. 49ers, Seahawks, Baltimore, New England och uh, Denver. Och för också. Men Tréstor som är för den här vi säger det. Vi vet, vi vet. Det här är inte på tapeten, men vi kommer gå in på allt. Ja, så ju går in. Idéen med att du börjar med ossamma. Men för nära med alla andra. Lungen, lungen, lungen. Lungen och finnur. Det här tycker jag vet, jag varit uppnått transparent, transparenta med från början att att du skåne du är Raiders fan och du Anton du är mina sorga Vikings fan och jag själv inte fan av någonting alls, för jag vet knappt vilka lag som finns. <laughs> um, Hela sporten. Det, jag, jag tycker det här skulle bli intressant i alla fall. Så, men men det, det här, vi, vi, vi gjorde det här urvalet i alla fall och på vilka premisser det gjordes så behöver vi <laughs> kanske inte gråta ner oss mycket mer i Samt. en så. Alltså det bottnar ju på något sätt i föregående säsong. Det är inga märkligheter Vi börjar äh, rätt och slätt äh, med, med den här äh, första Grundkunskapen då, Den amerikanska fotbollsäsongen. Anton, äh, du har läst på lite Ja, ja, ja men... Vänta, vi måste, äh, Säsongen är en sak Nu pratar vi alltså det amerikanska Fotbollsåret Det, det, är, precis, det är helt Bra. rätt, helt rätt. Nu, yes. Så, Om vi går tillbaka Februari vann Baltimore Super Superbowl eh, Och Sen dess har det hänt väldigt mycket Helt enkelt Eh, många kontrakt som löper ut och free agents i början. Det vill säga att du kan köpa och sälja spelare med varandra. jämfört med Silly season i fotboll. Och det pågår ett långt tag. Det pågår genom det här som de är pratar om. Nu. Free agents, det är, det är samma sak som att vara bossman, helt enkelt. Nej. Nej, det är inte samma sak. Nej. Alltså. Definera Bosman. Mm. Bosman, Bosman då har kontraktet gått ut. Och man kan gå var som helst utan att man behöver köpa någon annan. Ja. Mm. Det, finns, det finns flera varianter på det. Men om vi tar det här... Vi, vi, vi, vi, vi, lug vi, lug lugn vi lugnar oss där Skåne och går inte in på detaljerna Nej. helt och hållet. För då kommer jag inte förstå någonting mer här så vi... <går> vi kommer kanske framförallt inte komma någon mer. Nej, ja, ja. <går> Nej. Yes. Uh, hips som up så kommer vi in på draften då. Som är det stora som händer... Alltså det första riktigt stora media-gippot, det som tar plats. Så, ja. ja. Mm. Och det här, det här är väl det som skiljer egentligen amerikansk sport i största allmänhet från, från, från den sport vi är vanliga att se i, i Europa. Framförallt när vi pratar fotboll då helt enkelt. Att, att man har en draft. Och där vill jag ju faktiskt sticka in att det, alltså innan eh, draften så, så sker det ju en eh, scouting combine. Ja, en man alltså bjuder in alla, eh, inte alla utan jag tror att det är 20 eh, de 20 bästa i varje position bjuder man in till ett motsvarande jag ska inte säga fredagsven för det är helt fel men de hoppar längd, de hoppar högt alltså hopp, hoppar så högt du kan, hoppar så långt du kan spring så fort du kan spring så snabbt du kan på lite kortare sträckor och allt den här mäts och minutiöst och, och, det, och, det, det är så... och alla lagen intervjuar då har möjlighet ja, att intervjua dem här är det då, är det då man kommer fram till vem som är den, den bästa så att ja, säga. vem det är en som ska vara nummer ett det är väldigt intressant det kommer ju komma in på drafter ja. eh, okej, okay. och nu säger vi att draften är klar lagen har valt en av <laughs> spelare eh, skolåret går klart du går in i OTAs så Organized Team Activities, när lagen träffas igen och de börjar bygga upp. De kanske kör lite små practices, det kanske inte alla rookies får vara med. Det går in i en mandatory, alltså en period där alla måste vara delaktiga. Man fortsätter bygga upp, sen får de ett sommarlåg. men man måste inte vara med alltså på den här OTAs? På den första OTAs så är det inte ett tvång, men såklart uppskattas det att visa god anda och dyka upp mer i ett lag. Men... Och är det så att skolan är inte är helt klara här. Nej, det är så. det. Alltså OTAs är mer eller mindre direkt efter draften. Sen slutar skolorna. Och hur skolorna det är, som... är relevanta för det, det återkommer vi till... <coughs> det kommer prat. nämna det ja, liten. Ja. Men, ja. Ja. Mm. men eh, kort och gott, sen kommer ett sommarlåv. Vilket alla tycker är härligt. Och det är då som mediasirkusen ofta sätter igång med lite Crimewatch och liknande. Eh, det kommer vi också in på. Eh, det här Sen så sätter preseason igång efter det här. Och det inleds med att lag går in i training camp. Som är runt eh, tre intensiva veckor där du drillar, drillar, drillar, drillar. dag in, dag ut, bor tillsammans på ett campus och bara jobbar in allt man ska göra. Eh, och samtidigt som träningen kan pågå från olika lagen så börjar de här första träningsmatcherna, preseason-matcherna. Och det är den veckan vi är i just nu. Eh, där vi har haft det Hall of Fame-game, eh, första matchen mellan Dallas och Miami och nu igår natt så gick en omgång matcher, går en till omgång i kväll nu, fredag. Och ja, men det sätter det igång nu helt enkelt. Och det, det är härligt. Och sen 5 september, så då sätter vi igång på riktigt. Och vilka är det som möts då? Alltid. Det är alltid Superbowl. Vinnaren. <laughs> <laughs> det, ja, det är lite olika. De brukar välja en från den alltså gruppen eller divisionen där de jag, jag gillar det här, Skåne, att du går in och sätter dit antagligen direkt. Jag, jag, nej, alltså, jag sätter inte det, dit. Men men det finns massa detaljer som ja, jag, det är... jag tycker tycka är så här, svinviktiga. Men jag förstår också är... att, jag, att jag får backa lite på de här <laughs> grejerna. Och du har redan sagt, du får din tid sen. jag Kort och gott. Ja, ja, liksom. ja precis. Mm. Men sen då när regular season har börjat vad händer sant? Då det. har vi 17 veckor med amerikansk fotboll. Det är varje lag eller ja, vi har fler om vi räknar med eh, slutspel och liknande. Men vi, varje lag går sina 16 matcher, har en biloväcka. Eh, sen så kommer eh, wildcard och liknande, och helt enkelt slutspelsmatcherna där det är ett, ett kvalsystem. Vinnaren går vidare som leder oss till. Ja, och, jag, och det här kvalsystemet och hur man kvalificerar mm. sig det, det, är, det är saker som vi kommer komma till senare i, i senare podcast-avsnitt. Mm. Jag tänker, vi kommer inte ta ner så mycket i det här. Är det någonting mm. du vill säga ja, nu, Skåne? Skåne. Ja, jag vill bara beskriva att nu när sitter här och liksom slår på sina knän och viftar med händerna i luften. Det finns... Det, finns, det finns, kan, kan vi, kan vi, säga, kan vi det säga att, att vår, vår, vår expertkompetens går i en tydlig skala här nu. Där, mm. där jag är i ena änden och Anton är en bra bit över mitten. Oh, men sen ja. långt, långt där borta, i andra änden av skalan, där finns Skåne. Hur som helst, vi, vi går vidare nu. Vi, vi, ska, vi sa att vi skulle prata draft, Skåne. Nu är det, nu är det din tur. Nu... Mm. Får du vifta hur mycket du vill med henne eller den Ja, alltså, först och främst vill jag säga att amerikansk fotboll har är den sporten som är absolut närmast mest lik schack med en miljard möjligheter och så vidare. Eh, USA gillar ju att lägga upp regler för att det inte ska bli fel och så vidare. Eh, en viktig sak är ju att äganderätten som så mycket annat i USA är jävligt viktigt så är det ju det att när du är i college, det vill säga i skolan. Då äger collegeen dig. Medan eh, NFL-lagen, när du väl har skrivit på ett kontrakt där så äger ju NFL-laget dig. Eh, och det gör ju då att det blir en liten limbo just i den här dröten. Det är just därför som knoppen säger att ja då kommer de flesta för det är ju väldigt bra. Ja, fast det är fortfarande så att skolan äger dig. Så skolan kan säga att nej du får inte åka. På de här Det är ju så här för att ens förstå bröten så handlar det om att NFL-lagen, de är ju 32 stycken, de väljer i så kallad omvänd ordning hur de avslutar sin föregående säsong. Så att Baltimore Ravens som vann Super Bowl nu 2012-2013 de väljer sist medans Kansas City Chiefs som var sämst det är väldigt viktigt att säga det. De var väldigt sämst. Eh, säsongen 2012-2013. De har möjligheten att välja först. Och där är det väldigt viktigt att säga möjligheten. Därför att de här draft picksen, <coughs> även om de inte finns, så går de ju att sälja och byta. Eh, så draften är ju uppbyggd på rundor, eller rounds som det heter på engelska. Och de består av sju stycken. Varje lag har från början ett val, eller en pick som det heter, i varje runda. De kan ju då, precis som du sa, välja att byta bort dem mot fler val i senare runder eller fler val i nästa årets draft. Med ett annat lag Mot Ja, med ett annat lag mot en redan beprövad spelare. För att om jag har ett lag Eh, vi saknar en korback. Det är alltså den som kall eh, kastar bollen. Kan vi ju säga för er som inte vet. Eh, och Johan sitter på en riktigt, riktigt duktig. Då kan jag ju välja att, att försöka få den av Johan. Eh, jag har inga pengar. Då kan jag ju erbjuda någonting som jag inte är pengar. Eh, så då kan man erbjuda till exempel val i första runder, andra runder och så vidare. Och första rundan har man ju då, man får ju alltså möjligheten att välja, alltså första rundan då väljer man, alla får välja en gång. Eh, andra rundan då har ju alla de så att säga 32 bästa spelarna gått. Så därav så är ju första rundan hetare än sjunde runda. Så ju, het, alltså, ju fler eh, val man har i första rundan desto så att säga, större möjlighet har man att få bästa spelarna från skol det, det man kan säga att alltså värdet sjunker verkligen exponentiellt. Alltså det är, ja. första runda är så tät på talang. Andra fortfarande bra. Ja, tredje jag skulle och säga att eh, framförallt media eh, följer ju ja. första valen något kopiöst. Andra val, sen redan vid tredje börjar de tappa för då har det gått att ta. Men mm. sen är ju också det här viktigt att när vi... Alltså om vi nu bara har den här biten att varje lag börjar med ett, ett pick... Så är ju så att lagen kan bli fråntagna val i rundor som straff från NFLs förvaltningschef Roger Goodell I senare tid så blev ju New England Patriots blev ju fråntagna sina val för att de hade video vidion. Sina val, vad menar du med det alla val? Eller... Nej, det var inte alla val, men det var, jag tror att det var deras första val deras andra val ja jag tror att det var... nej, det är inte, men, men berodde alltså det på att de, är... de hade har alltså video spelat in vid sidlinjerna på den här planen så står ju coacherna de ropar inte bara ut i eller så här, pratar inte bara i mikrofoner ut de här olika taktikråden eh, taktik, utan de visar även med tecken Lite som i amerikansk baseball, där eh, de visar till pitchen vilket slag de gör, mm, mm. curveball och så vidare. De här handmarks och sånt eh, brukar ju vara liksom väldigt... Eh, ja, förstår du dem, då, då kan du verkligen... Så här, eh, på vinning av det. Ja, precis. Och då gjorde de så att de spelade helt enkelt in. De videotapade. Och det, det är förbjudet då antar jag. Ja. Det, är, det är förbjudet att spela in den, den typen av ja. handsignaler. Och, och det, det gjorde de. Då blir de av med draft det, det är ett sätt man kan bli av med sina draft på. på. Ja, eh, vi återvänder till draften då. Då är det också så här att. Eh, den här Roger Godell. Han delar även ut. 32 stycken kompensationsval till de lag som har förlorat presterande spelare av betydelse under den fria marknaden, alltså free agency. Ju bättre spelare som försvunnit från laget via byten eller slutat, desto högre kompensationsval på laget. Det är helt fräckt, Så bara eh, drar dra vi vidare från draften till, eh, till det som vi kallar mediacirkus. Och, och det, det vi har sagt här nu är att, att vi... vi vi vill ta upp mediasirkusen som en grundläggande sak man behöver känna till för att förstå liksom, ja men den, den kulturella för att kunna, aspekten. Och folk kunna ta det med en nypa salt i ja. allt som pratas om kring amerikansk fotboll. Ja. Men, och, det, och, det, och det, det vi har snackat om, om då, det är det quarterback-kontroverser jag tyckte det var ett fint ord. Mm. Twitter och Twitter-kontroverser är mm. kontroverser, för det, alla spelare mer eller mindre twittrar ivrigt. Och, och sen så så ska vi, så ett ord som redan har kommit upp som är Crime Watch mm. som är ett spännande segment som jag ser fram emot men, men om om vi, vi bara tar en quarterback kontroverser, vad, vad innebär det just nu Skåne? Alltså, ja. finns det någon sådan? Mm. och i år så hittar vi quarterback kontroverserna eh, inte helt ovanligt, New York Jets eh, New York Jets har en tendens av att gillar det här, alltså där är det ju lite så här: de ligger i New York media finns i New York, de har fler alltså, ligger man i liksom en obygd som Minnesota där finns ju knappt mm. media, nej jag var <laughs> nej men alltså, det är, ändå, det är ändå det jag menar, alltså de har det lite de, de, det ligger de i fatet att de ligger i New York så kan man säga men det är ju i vanlig ordning skulle jag vilja säga, Mark Sanchez eh, och han går då upp mot. Han var alltså deras första val. Alltså första val som podab för den säsongen, trots allt. Ja, ah, uh, inte draftig, utan han var deras starting podabter. Ja, ah, precis. Den startande kallas för Så mm. kan man säga. I årets draft så valde de en kille som heter Geno Smith, som är riktigt bra kille. Jag tror jag tror mycket på hand. Uh, och sen har de även en kille som heter Mac Elroy som gjorde. McElroy. Att, ja, McElroy, mm. men alltså... Jag tycker att man ska säga McElroy... Med <laughs> tanke på att han låts som att han kom från Sagan och Ring. <laughs> och faktiskt var den... Som jag tyckte spelade bäst... Av Jets tre dåvarande... Quarterbacks som bestod av... Maris Sanchez, Tim Tebow... Och... Eh, ja, den här McElroy. Men det är som sagt, eh, New York Jets brukar finnas där... Med den här quarterback-kontroversen. Det finns även ett lag... <laughs> Eh, Oakland Raiders kommer ju Och det handlar ju om att de är ju i en så kallad rebu eh, rebuild eh, mode. Eller alltså, de håller på att bygga upp. De har gjort fantastiskt dåliga säsonger. Vilket har gjort att de har varit väldigt långt ner. Eh, de har, trots detta, inte en solklar cordback. För oftast brukar det vara så här: gör du många dåliga säsonger. Då ligger du där längst ner. Ligger du längst ner, då har du möjligheten att få välja först väldigt många år. Och då borde du rimligtvis kunna välja ut någon som är riktigt bra. Jag känner frustrationen. Ja, och när man då väljer en, en callback som sitt första val och den här väljer att dricka hostmedicin, inte träna, inte kolla på match. CD-skivorna som de skickar inga playbox och sluta träna därför han tycker inte att han behöver det ja då börjar man hit som happ väga över 300 pounds och man är sjukt dålig på att spela amerikansk fotboll ingen alls frustration eh, mot honom men det gjorde ju att det inte blev bättre än så här Känns de... som han äh, gjorde någon slags Ronaldo äh, där, alltså inte alltså vem... gånger två ja, okay. alltså, han, alltså Ronaldo, så vältränad har ju den här tiden aldrig varit Jamarcus Russell All right. mm. um, Då tar vi tar vi lite snabbt uh, Twitter och Twitter-kontroverser bara. Du, alla vet att Twitter är, mm. alla förstår konceptet av en twittrande spelare. Det, det finns inte bara i amerikansk fotboll. Men finns det någonting intressant som händer där just nu? Uh, ja, jag kan ju börja med eftersom vi pratade om uh, Mark Sanchez. Han, apropå att det är ju New York man ska, också, man ska också veta att Jets är inte helt ovana med att publiken, till lika fansen buar något än nåt. och likadant så fort Mark Sanchez får bollen buar något en något i alla fall i slutet av förra året efter några incidenter Ja, Jo, jo absolut, absolut, helt riktigt helt riktigt det som är i år då, det är ju att, eh, är faktiskt i onsdag tror det var, eh, så var det en, eh, han har alltså svarat nu, i onsdag svarade han på ett, eh, ett Twitter då. Han svarade ett fan med, thanks for your support man, hashtag classy. Eh, snubben har alltså skrivit, skrivit först, at Mark, eh, Mark Sanchez. I, i lock, allting. Ja fuck you, hope you tear your ACL on Friday <laughs> <laughs> uh, och då ska man också veta att ACL det är alltså, Nej, det, är sjukt. Det, är alltså uh, det är alltså den ena av uh, scenerna som sitter i knät som är alltså en av de här korsbands uh, grejerna och går de av om man inte är en välbetald uh, spelare i amerikanska ligan så haltar man för resten av livet det är alltså en sjukt svår skada man muggsar alltså, ut pajar man ACL så är det minst ett nio, halvår 9-12 ja, månader brukar man prata om eh, och han har fått väldigt mycket mycket kärlek för att han just svarade Thanks for your support, man. Hashtag classy. <laughs> <laughs> <laughs> det, det är Det är det det är det jävligt podd. <laughs> <laughs> Men alltså, man kan väl sammanfatta Twitter-grejen precis som i med alla medier ger folk en chans att komma nära de här kända individerna. Och de, vissa visar mer personlighet och syns och har hur roliga Twitter-konton som helst. Andra kanske lägger upp en bild på en katt. Det, det är varierande nivå på det här. Och, och vissa, vissa kanske lägger mer tid som den gamla Chad Johnson eller Chad Ocho Cinco, som eh, faktiskt fick en liten bär när han satt och twittrade under en match han blev bänkad eh, och var liksom så här: vad fan ska jag sitta och kolla på någon skitspelare och spelar den här sporten eh, jag kan lika väl sitta och twittra och spela spel, så han lagade ju upp såhär eh, finns några bra spel någon som ska rekommendera filmer och lite sådana ja. grejer och då blev de lite så eh, Lackar de lite faktiskt där vi kilar vidare till, till, till det här som jag har sett fram emot, äh, Crime Watch Ja men, äh, jag tycker Anton, att ja, Anton, det. Anton, Anton ta, take the lead Ja, äh, Crime Watch kom från, kom ihåg äh, men äh, det finns ju fantasy fotboll där man kan drafta spelare och får, som det finns ju fånlig fotboll finns alla ja. reporter, man får olika poäng för vad de gör och jag har hört den briljanta idén av att skaffa sig en fantasy Crime Watch, det vill säga att under offseason så draftar du NFL-spelare och så får du olika poäng beroende på vilka brott de går. Men det heter ju GTA. <laughs> <laughs> <Okay. Fast laughs> det är ju det spelet. <laughs> alltså... Fast de, ja, det är det som händer när rika personer eller, har för mycket tid och kanske människor får pengar för snabbt. att Man kanske kör lite rattfull. Eh, man kanske råkar hamna ett slagsmål på en klubb. Man kanske då ska mörda en människa som det hänt den här säsongen. Alltså, nej, vänta, <laughs> alltså, vänta, Alltså, vänta. Han råkade ju inte göra detta. Alltså, så här är det ju. Eh, han gjorde ju detta när han typ gick på koll. Eller så slut skulle liksom... Så har vi vem det var Nej, men mycket vill säga att de Det är inte som en så att vi sitter och publicerar namnet. Det, vi kan ju berätta det, vem det är. Hernandez, former tight end i Nungen England Patriot. Och då är det också så här: Det här med att det är en liten fågel som visslar i någons öra. så du, den här killen hänger jävligt mycket. Det är så helt plötsligt kommer nu liksom bilder från hans... Hit, när han på riktigt så här, slänger upp så här, gäng... Alltså jag från Sverige kan se att det är gäng... Eh, alltså signs som han slänger mm. upp med blotta ögat. Att det är så här... Hmm, det finns ett jättestort gäng som heter blads Killen står i röda kläder, rödkärvsvart och står och håller upp ett B. om mm. man bara så här, här... Hade han någonting med dem att göra? Och det är ju så här... Det är ju bara... Mm. Det är men, så jävla trist att en ja. ung småbörd slänger bort... på liksom. ja, men, men verkligen. Och om man ska ta, ta det ner lite nivå på det... Så, att, så är det ju jättetråkigt. Det är en jättelovande karriär. Men hans förflutna kom i honom verkligen. Och det är jättetråkigt att de människor har kunnat sätta livet till. Och det är utan tvekan en riktig fläck på, på sporten jag, jag, och på honom. Jag, jag läste någon artikel alltså, om det faktiskt faktiskt. Jag, jag vet inte om det var Times eller någonting som, som skrev... Men som, som liksom beskrev var Aaron Hernandez sitter nu liksom i om det heter jail när man är, när man är mm. alleged uh, mm. men, men, men att det, alltså det, det, var, det var fruktansvärt tragiskt, mm. det jag, jag liksom kände att så här, det, här är, det här är en människa vars liv är helt och hållet förstört mm. nu. Och, och, och alltså just i relation till det det livet han kunde ha haft men alltså det är ju, det är precis som ni säger jag, det kanske nu i relation med, när jag berättar det här om att crime watch var, var det jag såg fram emot mm. så, så kan du ju <laughs> låta lite cyniskt <laughs> av mig så, eh, men, men, nej, men, nej, men det, det är precis som ni säger att det här är ju är djupt tragiska grejer ja. men, men, men alltså, och, hur man får men, man ju de, de, de lättare sakerna, de mindre sakerna att Plaxico Bears skjuter dig själv i fot den. Det är lite roligt. Det blir lite tragikomiskt att, mm. att man då faktiskt kan ha en, en crime watch ja. när, man, mm. när man gör sin, sin fantasyfotboll. Att, att det blir en viktig faktor. Mm. Att, att det fortfarande begås så mycket brott. Så att det, det, det finns en, en social struktur här som... Ja, men det, vi kommer garanterat återkomma till den här frågan ja, i, i senare podcast. Eh, nu ska vi gå vidare till, till det här segmentet som jag presenterade tidigare, som heter tre viktigaste, eller topp tre. Oh, ja, eh, tre top liksom. Det är nu knappen och Skåne ska gå head to head, som de mm. säger i Amerika, eh, på topp tre skador. Kör! Kör va? Eh, jag tänkte börja med att ta eh, San Franciscos wide receiver Michael Crabtree. Och vad är den Kan det vara ICL? Nej, vad är det? Det är Achilles. Det är Achilles, ah. achilles, achilles alltså, ja. Achilles. Eh, achilles Och han hade då säsong 2012. Eh, efter att San Francisco bytte quarterback mitt i säsongen så lät de sitt, sin number two helt enkelt kliva fram. Eh, Colin Kaepernick, eller Kaepernick? Kaepernick. Kaepernick, mm. eh, Han och Crabtree hittade varandra. Så Crabtree hade i slutet av 2012 en helt otrolig run. Han fångade allt otroligt upp i wide receiver och var liksom deras, deras klara nummer ett helt oh ja, enkelt ja. ingående i den här säsongen. I ett av lagen som spås Super Superbowlen så ska han vara the number one receiver. Det mycket ligger på hans axlar helt enkelt. Så den skadan blev ju utan tvekan en, en stor smäll för det laget som sen som vi kanske kommer komma till sen har drabbats av ännu mer olyckor i detta. Det är min... Eh, Första på listan. Mm. Mm. Då fortsätt. fortsätt. På. Så ser vi liksom var ni har gemensam mark. Och var ja. ni inte kör. har det. Kör. Då kör vi. Min nummer två då. Tar vi upp Dennis Pitta. Tight end Baltimore Ravens. Och det kommer väl till lite av en koppling i hur deras spel ser ut. Också något man märker på grund av en förändring de gjorde. De sparkade sin gamla offensive coordinator. Alltså den som styr anfallsspelen. Också i, det var i slutet mer av säsong 2012. Eh, och lät deras eh, quarterback coach ta över och kalla spelen. Eh, Menar du 2011 då? Och, nej, 2012-2013. Det var den här säsongen. Ja, oh, okay. just mm. mm. nice. mm, eh, Och Du kan anfalla på tre nivåer brukar man säga i amerikansk fotboll. Det är korta. Det vill säga, korta routes, korta passar och big running game. Vilket tvingar... Alltså det K korta routes, vad menar du Alltså att... Eh, det är rutter, man springer ja, på ett visst sätt. Så att de receivers har kanske... Man springer korta in routes slants, att man... Eh, du, det är alltså L... Alltså om ni tänker er att ni springer som en häst i ett schackspel. Alltså som ett L. Eller man springer som en löpare, som ett streck. Eh, Sträcken kan man kalla på slats. Slats. Inte slats. Eh, eh, men ja, jag vill att blanda upp med slats och eh, mm. Och sen, eh, routes är ju ofta som här L-formade och de kan lägga att ett att L -et ligger ner eller står upp. Ja, mm. ah, ni vet ju själv hur ett L går att placera. Och det tvingar ju att ta sig nära alltså linjen mellan offensiv, det offensiva och det defensiva. Sen finns det en mellannivå, där du har kanske lite djupare, vi snakkar 10, 15, 20 yards. Liksom, en mellannivå där du har vissa receiver som specialiserar på det och också tight ends. En position som är ganska invecklad men som är delaktig i många delar av spelet. De är med på linjen mellan de här stora bjäsarna och kan hjälpa till att blocka i springspelet. Men de kan även sticka loss på egna routes då för att få en pass. Som är lite jack-of-all-trades. Mm, mm, mm. Och där har vi då Dennis Pira. Och sen så kan du även köra deep balls. Du springer en go-route, det vill säga, du sticker. Mot linjen cornerbacken hivar upp den i luften. Det är som händer i varenda amerikansk på du någonsin sett. Ja, för, för er som är, som är lika borta som jag nu så vi <laughs> återkommer till, till, till plays och hur man kan springa ja. så här. Eh, och för er som... Eh, är äh, inte alls i borta nu. Så äh, Fortsätt, jag, jag är glad för er. <skratt> tror. Vi, vi fortsätter <skratt> i bok, nu. I alla fall, det som har hänt då med eh, Baltimore Ravens är att eh, de har haft på förra året, det som var deras bra anfall på <skratt> den här mitten var en wide receiver som heter Antoine Bolden som är, har otroliga händer, en stor fysisk kille och kan fånga passar i trafik. Tack, in traffic det betyder att man är väldigt atletisk jag kan hoppa, springa snabbt rakt fram, hoppa rakt upp och så fånga en boll trots att det är någon som försöker slå dig ja, exakt, och sen hade de då även, det är även här som Tyrens är bra och där var Dennis Pira deras given nummer ett så genom de här två så lyckades de ha ett anfall på alla tre nivåer av spelet vilket i stor del tror jag gjorde att de vann Superbowl Tillsammans med, med Rice, såklart. Mm. Alltså deras running back. Ja. Men mm. absolut, det är, det är mm. ju... Det är, det Sam, ju. Samma, vi sammanfattar vilka var de här tre eh, skadorna var. Alltså. Eh, nej, men det här är, det är fortfarande ja. andra skadan. Ja, och, vi fann det, ja. Och, och eftersom Anquan Boldin, deras mitten... Men det kommer ja, ju inte sen. Ja, men han är ju inte med i laget, kan man säga. Mm. Bara Jag alltså. tänker att du går in på Baltimore för mycket nu. Ja, okej okay Men alla fall, han är inte med i laget längre. Dennis Pira var deras middle threat. Han är skadad och borta. De tappar sin den delen av sitt anfall. Alltså är den mycket viktskåndag. Jättebra också. Så. Bra. Ja. Tredje eh, fråga. Vem var den mest sacked, nytt ord, quarterback förra säsongen? Ja, vi börjar, bara, vad innebär sacked? Sacked är eh, när en quarterback droppar tillbaka för att passa. Helt enkelt. Han får bollen och ska passa någon. Mm -hmm. Och en defensiv spelare tar sig igenom linjen eller trycker linjen så att man lyckas få ner honom på marken bakom Berlingen är den offensiva och den defensiva. Och det här är ju ganska ovanligt jag, för, att, för att den här quarterbacken har ju sådana här som vi sa tidigare då, tjockisar <laughs> framför sig som Precis. ska se till att det inte kommer någon ja, det är inte ganska ovanligt ah, jag skulle okay. säga att är det, är det så att du har en dålig offensiv Alltså, om ditt anfall är dåligt, alltså är dina tjockisar dåliga i anfallet <laughs> Då kommer du få smälla. Vi säger, ah, vänta, vi, då, vi säger nej, vänta, vänta. så här istället då, mm. Att, det, att det, är, det, är inte, det är inte ovanligt men, men det, det är en, en man, man har åstadkommit någonting om man har, har säkrat en ja, callback. Absolut. Ja, så är det. Ja. Och, och grejen är att så här, det är viktigt att callbacken känner sig trygg. För annars kommer han stå och hålla blicken nere ja. på dessa stora göttiga rumpor för att säga att det inte är någon som trillar det. För ja. att istället för att hålla blicken ute på eh, planen och kunna just skicka den till den han vill passa. Mm. Men vem är det då? Aaron, att... Rogers. Aaron Rodgers. Aaron mm. Rodgers. vi jag nämnt tror det var Tony Rom som var det. Aaron eh? Rodgers, jag vet inte om mm. vissa låg högt, men Han var faktiskt mm. högst på listan. Eh, och det betyder att han, det är också att han håller i bollen ganska länge, det finns andra aspekter. Eh, den positionen av tjockisarna ja. som är mest som har den jobbigaste matchupen den jobbiga till killen att möta i det här linjespelet är personen på vänster sida. All right. För att, långt i stora kort, de flesta som kastar båden är högerhänta. Om du står med höger axel bakåt så är din blind side, din sida du inte ser så bra, är åt vänster. Alltså är den left tackle, din mm. vänstra chockis som alltid kommer att möta den största, tyngsta, snabbaste rushen. Eller i värsta fall två stycken av de här. Mm. Så kallad double team. Mm. Och det Green Bay Packers det som hämtar hänt dem nu nyss är att Bolaga, deras starting left tackle har gått ner. Och är... Inatt, för att förklara amerikansk fotbolls brukar man, man säga att att eh, man köper alltid som vanligt, man köper ju huset, det är det fina. Det du först ser till att göra det är ska få en försäkring. Det vackra huset, din quarterback ja, sen köper du en försäkring, det är left tackle. Enkelt. Uh, All right, uh, dina uh, mm. topp 3, här mm. nu. Mm. Väldigt bra. Ja, jag har ju en topp tre skador där jag inte har gått och alltså, valt tre spelare. Jag tycker att... Uh, <laughs> ja, min första, alltså trean ändå. Uh. Passar nu, nog RG3? Han är alltså, han blev skadad. Uh, han är inte tillbaka än. Han, uh, vilket är ett tecken på att han vill komma tillbaka i. Att han är där och bara, jo men nu kan vi köra, vi kan köra. Medan hans coach bara. Nej, nej, nej. Det kommer inte starta någonting. Hans plan är att eventuellt starta han första veckan. Men det är ingenting som är säkert. Det är ingenting som är sagt. Fortfarande så har han bara kört sju mot sju. Eh, och. Alltså, även om, om. Robert säger att han säger. Ja, men alltså, jag är klar. Vi kör. Så är det ett knä. Och ett knä. Alltså. Förra året såg vi att en knäskada. Kan helt mirakulöst eh, läkas ihop. Och, och det blir inga problem alls. Eh, det är inte så vanligt att detta händer. Det är typ första gången det har hänt. Eh, hans knä var riktigt jävla alla när det i, i, i slutspelet. Så jag lägger den där. För att vi vet inte allting, även om alla säger att det är jättebra att han är jättebra mediatränare säger att, jo, jo, jo, för fan, jag vill köra. Så är det fortfarande att, ja. Vägen, ja. Nummer två så är jag faktiskt eh, Michael Crabtree, såklart. Eh, men, för han är ju först möjlig i november. Vilket är helt, alltså, ja. Det är ju, har en möjlighet att spela in han inför eh, slutspel om det är helt, helt Men jag har även Mario Mania. Därför att Crabtree och Manningham tillsammans eh, gör ju att eh, Kaepernick har inte så många passat. Därför att så här, den andra personen han passade mycket också eh, var ju den gamla gode Moss Randy Moss som har eh, inte pensionerats men han har valt att inte köra vidare fast samtidigt så vet vi att är det är någon som ringer och säger du Randy kan du på fångar lite bollar. Så kommer han att säga ja ah, vi betalar och så här. jag eh, Och han är svingren. Men nu finns han inte där. Och, och eh, de som han har kvar att passa, det är liksom rookies och eh, han, AJ eh, alltså de, de har inte gjort så bra ifrån sig. Och som korber så behöver du du ska helst ha en lysande nummer ett som du kan skicka till. Eh, för att det öppnar upp för andra att komma och, och, och göra sina breakthrough eller breakout liksom så därför tycker jag att den är nummer två och sen nummer tre har jag Dennis Pitta och det är för att alltså, en, en, höft, en höftskada det är ju fan inget att leka med alltså, jag vet inte hur eller vad eller hur mycket det är som har gått sönder men de räknar jag att alltså, hela den här säsongen är borta Eventuellt kan delar av nästa säsong vara borta. Eh, och Joe Flacco som, som, har en, alltså, som är eh, Baltimore Ravens quarterback som nyligen eh, eller ja, direkt efter eh, Super Bowl fick signat ett fett kontrakt. Han har ingen, skulle jag säga. Han har inte mycket att passa på. Men, äh, men du... Vilka är Baltimore Raimonds? Inga skulle jag säga nu. Sammanfattningsvis har du fuskat lite här och alltså vart fyra stycken på din topp tre-lista. Ja, då valde jag bort eh, DJ Hayden. Jag hade, hade gärna valt fem här. Eh. Ja, men nej. Jag, jag vi sa bara en topp tre. Om, lag... om du var tvungen att göra din topp fyra till en topp tre vilket namn skulle du ta bort? Vilken är, alltså, eh, Mario Meng, han, alltså, han är ju den som han eh, hade de hoppats skulle komma. Han är fortfarande tillbaka från sin skada. Han har alltså ACL och eh, Poseel. Alltså, båda i knä. Och han har ju opererat sitt knä och de hade hoppats att han skulle vara tillbaka nu i preseason. Han är inte tillbaka än. Eh, han är ju den som kommer få det svårast när där Crabtree kommer tillbaka. Så han är ju den som det är bara det att spära på din, det här. Så, med. Så, så, din, så din top 3 är, vilka namn? Eh, RJ3, eh, Michael Crabtree och eh, Pitta. Men jag håller, alltså... Ja. Knoppen så de... var bättre. Kravtry, pitta och bolaga. All right. Jag håller med bolaga men jag... alltså grejen är att 1-0 till, till, till knoppen mm. kan vi säga här. Alltså mm. Största anledningen för äh, Aaron Rodgers det sagt så mycket är ju därför att han precis som äh, RG3 håller i bollen och försöker såhär äh, han springer och så tittar han och vänta jag ska göra det här. Nej så springer lite till och springer lite till. han är också väldigt bra på det. Ja. Så där är det så här. Och lite av den här grejen att inte kanske lägga sig ner trots att man har möjlighet så att man slipper en stor, tjock i saker. utan ta den där, nej men jag klarar det Lite nej, lite, lite, lite, lite. Ja, det, det, det, ja. det, det, nej, det klarar lite. det kan vi säga lite snabbt för alltså, på den här ta, ta, ta man, går man ner med, med knät i, i gräset där, då, då får inte någon tackla men, men då har man ja, också då är det dags för, för nästa omgång ja. säger vi, utan att gå vidare, mer och förklara sure. vad, vad det innebär ja, det var alltså topp tre segmentet och gått igenom, vi sa tidigare i podden att vi skulle snacka framtid att, eller inte framtid, vi sa att vi skulle snacka lag men det vi bestämde oss för att göra istället det var att snacka lite framtid och matcher som har varit nu men lagen kom fram till att alltså, vi kan inte riktigt sitta här och man, det går inte att prata två, tre, fyra lag när det finns 32. Det finns en demokrati alltså och vi försöker få in den i ja, USA vi ligger redan här över två timmar här. Ja. Vi, vi har tillräckligt material att jobba med. Så ni får ha lite översvende, det blir en cliffhanger. Vi kommer snacka lag, vi kommer snacka om ditt lag, vi kommer snacka om era lag. Inga konstigheter. Hur som helst... Det viktiga här är, viktiga här är att vi pratar lite aktuellt. Fotboll, lite aktuell amerikansk fotboll och då pratar vi preseason matcher, vi pratar matcher som var igår och var bara igår eller var de... Nej, natten inte idag kan not, man säga, alltså, vi idag. får ändå prata svensk tid ja. jag lite senare. Och vi sitter där och spelar in på fredag nu ja. och det som var, sen så kommer vi även prata matcher som kommer i veckan men det som var nu då det var väl, vi börjar med Baltimore Ravens mot Tampa Bay Bucks. Ja, uh, ah. Jag säger så här. Alltså, om vi tar en kort och gott matchen. Jag så. är inte förvånad att Tampa Bay's secondary fick en pick. Punkt. Det är allt du behöver veta där. Nej men, nej, ja. Alltså, det är väldigt viktigt att faktiskt säga att Joe Flacco, som kunde ha varit den absolut mm. dyraste quarterbacken, skickar en, en, en interception. Ja, i, i, i, i första i det är alltså den bästa alltså mest betald, den är man bäst. Säger vissa. <laughs> Jag säger inte det. Men, men också att det var alltså det finns en namn Tampa Bay secondary. Deras cornerbacks och deras oh. safeties alltså. De, de kommer vi prata mycket om den här säsongen. Match nummer två vi ja, hade var Cincinnati Bengals mot Atlanta Falcons. Ja. Innan det måste jag bara fråga. Uh, muscle hamster. Körde han någonting? Doug Martin? Ja. Vad kallar han för Hamster. Därför att han är så här liten. Han är tre äpplen hög. <laughs> ja. Och ser ut som Arnold Schwarzenegger. Han är... En musselhals. Alltså han är en muskel. Alltså jätte, jätte, jätte muskulös hamster. Och han vill gärna bli av med det <laughs> Jag vet. Alltså han hatar ju det. Bara på att. Det spelar han för, för Ravens eller Buccaneers. Buccaneers. Buccaneers. Buccaneers. Mm. Fantastisk Fantastiskt roll i Backen. Sinns Bengals mot Atlanta Falcons? Ja, oh, vad har vi där? Eh, Bengals är intressanta för att det är de som NFL-serien eller HBO-serien Hard Knocks handlar om. De följer alltid ett lag innan säsongen börjar. Ja, och det är ju för andra gången som de följer nu eh, Bengals. Och eh, det är samma headcoach. Det är ju så att eh, deras tidigare eh, Raiders hade känns som att vi går tillbaka till Raiders här mm. till Men mm. Mm. <laughs> eller, eller, Ja vet Hugh Jackson som var deras headcoach innan nu nuvarande headcoach. Eh, kom ju från Cincinnati. Eh, och eh, han har nu gått tillbaka dit eh, efter att ha fått kicka. Kicka på ett lite oschysst sätt kanske för att det inte var den general manager som valde han. Nog med det. Han är en fantastisk eh, coach. Och han, självklart, så fort han kommer dit så blir de jävligt mycket hårdare. De är... Ja, alltså... det blir... Och, man, och det är Marcus, jag, ja. jag har det minst två plays när de bryter igenom linjen och mm. de, ja, men de får spela hård fotboll de har de har ett bra lag. Ja, och då ska man också lägga till att så här, Pittsburgh Steelers är långt ifrån Pittsburgh Steelers som var för bara två år, ett år sedan. Ja, två år sedan, de är långt där i Baltimore är inte länge. jag tror på riktigt att Cincinnati Bengals kan faktiskt ta hem hela gruppen. Helt med på den? Ja. All right, jag glömmer aldrig vart ni hörde det först på NFL-podden. Anton Knopp kollar Vi måste också tillägga här att om det är så att de vinner gruppen då kan jag gå med på att jag skanderade er sån. Det är ja, Det är jävligt stort. Det är en svordom där jag vill ha ursäkt för, för de känsliga lyssnare. Jag har suttit på protokoll för dem. Ja, alltså, precis. Och lägga några en mm. kronor i burken så. <laughs> St. Louis Rams mot Cleveland Browns. Och där har vi ju Browns. Ja, men kan, precis. Vi skulle ju nästan ha börjat med den. Känner som mm. en sån här snygg P3-övergång. Mm. Eh, vi pratade ju senast eh, topp tre om eh, Barcavins Mingals Så vi går över på den. Nej, men det är ju det. Han är, spelar ingen roll att det är två eller tre så att säga. Han möter. Han gör en impact. Som rookie... Han gör äh, riktigt bra. Jag tror att han. Äh, jag tror inte att han kommer vara en starter. Men äh, han kommer ju. Han kommer få spel Ja, jag tror att han kommer gå upp. Jag tror att han kommer på riktigt gå upp äh, och, och försöka bli. Äh, eller jag försöka vil försöka alla. Men jag tror att han kommer gå upp mot äh, och bli. Äh, alltså, äh, försvarsrookie. Jag tror att han kommer vara ett alternativ till försvarsrookie. Ja. För att han är så. Han visade stil på att vara en exceptionellt bra pass och, och på det så ska man säga att deras offense stäppte upp. Både Brandon Whedon från quarterbacken samtidigt som Greg Little Du menar den lastgamla rookie från <laughs> <han tar åt. laughs> Andra Ja. Andraåringen som är... <laughs> ja, Upport 30. Ah. Ja, ja, Samtidigt som hans wide receivers plockade ner bollar. Så att äh, de är... Ja, det är som sagt, det är precis en som match. Ja, men... och, och grejen att de har ju också runningsback och backade upp det hela. Alltså folk som kan springa med bollen, Så att det är verkligen, det är, det är roligt att se ett lag som var lite av ett kaoslag förra året. Eh, som jag tyckte gjorde en konstig draft som faktiskt har förvånat i första. Att spela så mycket som ett lag, så bra. Alltså så, kort och kort, de spelade väldigt bra. Fast sen så vet jag att det är Browns som kommer att tanka många gånger under säsongen, men än så länge ser vi. Men, men är Browns övertygad på, på ett försäsongsstadiet okay. nästan nu? Oh, ja, på ett konstigt sätt. Alltså jag ska <laughs> säga, jag är, jag är konstigt, Jag tycker det är konstigt. Ja, All right. men det är kul, Det är konstigt tue. Vi hoppar, hoppar raskt vidare till uh, nästa match i ordningen. Uh, Washington Redskins mot Tennessee Titans. Och här kan man säga att highlighten, eller det två highlights från den här. Du vi börjar med. Ser. Nej, jag ja, ja, ja, Jag tänkte avsluta. Men då tar jag den först. Den <laughs> ena highlighten från matchen. Börja med den goda förfaren. Spar <laughs> right. inga i alla Om vi börjar med den största highlighten från matchen är att Audi 3 värmer upp. Det det nej, nej nej nej, nej nej nej nej. Nej nej, det det måste vara han Coin Tossen. Han går in, han är helt, helt fullt med ner går in och gör Coin Tossen. That's var, it. Var, varför är det nej, men varför det är ens så grejer. Det alltså grejen att du, du gjorde ingenting. Alltså, så han, är, var, han är deras big name quarterback, deras stora namn. Han fast han är skadad men det, det är som allt som han såg efter matchen bara så, "Ah men kolla, han var ju fri, han var ändå och aldrig, han går fram och gör coin ah. alltså han singlar slant, ah. och då har man så här, äh, så här ah, det är det här, sen går han av ah. eh, visserligen så är det ju för att Mike Shannon har sagt att nej du kommer inte spela förrän jag säger att du spelar. jag tänker inte spela dig förrän jag vet att du är helt hel och det är ju jättefin grej att ta vilken eh, vanlig fotbollsspelare som helst, tänka ha den drömcoachen, att säga äh, är det viktigt att du läker ihop innan jag sätter in dig i spel jag tror att det är många som avundas här. Mm. E... Men återigen. uppvärmning, kointoss. Det var dele, clipping, <l Birth> <endorsed. Han pull> och, det vi skulle säga Han gjorde det jävligt bra. Han gjorde det jävligt bra. Det finns ingenting. Hur o många snurrar var det på nee, minstet skulle du säga? <pull> jag tror vi går vidare ,ba. ah, okay. bara för, för att en jämförelse med engelsk fotbollsförsäsong eller all fotbollsförsäsong... Där, där lagen matchas mot liksom eh, skitlag eh, över alltså, det i, i NFL också att det, det är lite sådana nej. matcher. Nej. Nej, det precis är här mot andra lag Ja, ah, det är så. Ah, ah, mm. fast det, och då är det så här, man, man dels så får lagen skicka in sig om möta de här lagen. Sen finns det eh, då att de inte får möta den så Till exempel eh, så får man försöka bygga upp lite som derby liknande att det ska vara så här, publikdragande grejer. Eh, och sen finns det grejer när det går över styr så att eh, Oakland Raiders får till exempel inte möta San Francisco 49ers. De får inte ens någon tränat sammanhang. De får inte göra de grejerna. Därför att det blev eh, våld eh, i samband med matcherna eh, för några år sedan. Och sen dess så är det en band, så att de får inte mötas under pre-season De får inte ha gemensamma training camps och så vidare. Mm. Och jag menar, för er som bor uh, i Bay Area, där båda lagen kommer från, som precis ska ha det är ju liksom... Långt i emellan. Det är som Solna, Stockholm. Mm. Alltså det är, inte, det är inte så jävla långt. Det är inte Stockholm, Skåne. Mm. Det är mer Solna, Stockholm. Ja, och det är ju lite synd eftersom att man, det finns väldigt mycket spelare mellan där som man skulle man skulle vilja Raiders jobbar för det, 49ers jobbar för det att man ska få börja eh, spela igen. Det. Ja men det är bra att du nämnde San Francisco 49ers för det var ju de som ställdes på hemmaplan mot Denver Broncos eh, också nu. Mm. Precis. Och grejen att Denver Broncos förra året för förra året var det ett skitgäng. Eller jag ska inte säga skitgäng. De hade några upcoming. Eh, vi pratade om han tidigare. t dem. Mm. Alltså en religiös lyrare som inte är så jävla bra. Som alla klagar på att han inte har tillräckligt bra arm. Alltså, Fixade dem. Eh, och det var... det var. Ja, jag ska inte säga att det var tur. men. <laughs> Okej. Okay. Eh, de får fixa... Det Peyton Manning som eh, var den största free agent Och det är helt enormt det att han går till döden. Det är en kordverk med kaliber. Han, har... han har vunnit redan, han har han vunnit är en, en Superbowl. Super Bowl. Han, är... han har vunnit också. Kan ni, ni jämföra, alltså, vad, vad är det för typ av... Alltså, jag förstår då att Peyton Manning är en superstor spelare. Kan ni jämföra med något eh, lag som jag skulle förstå som man som skulle gå till som är, alltså, för att förstå övergången Denver Broncos är inte ett jättestort lag eller... Nej, det, alltså, jag. De har det, haft sin historia. Alltså, de, de har ju, alla lag har oftast varit med utifrån ånda massor liksom. Men låt oss så här, Om vi ska gå tillbaka till fotboll så börjar vi prata då börjar vi prata spelare för att jämföra det med ett lag. Alltså, så här, då behöver vi prata att han är för ett fotbollslag lag, var liksom Pelé var från för Brasilien. Alltså, det är Aha. så pass stor skillnad. Utan Pelé så vinner man inte vinner man mer det så vinner man. Eh, det är liksom inte närheten av så Maradona att det så här Villarreal, ni skit upp det någonstans. Och och det, det är inte de grejerna utan det här är så här när han kommer dit så börjar folk säga ja, men vad ska ni göra när ni har vunnit super? Alltså det är så pass stor impact. Men är är då Denver Broncos eh, vad ska vi säga? Nej men och det sen är de med Everton, eller Ja men ta Everton. Och, ja. Ja. ja men de då kommer de nästa. De måste ha nånting i med Tibo på något sätt. Ja men nej no, men är borta så du kan jag räkna med det. Så nej, det men... jag menar jag så här, att de är Leeds, sen kommer de lite och sen är de helt plötsligt Manchester City. Ja jag förstår. Och det är det, alltså, så skulle jag, ni får jättegärna gå in och kommentera här nu om här <laughs> och att de blev City eller inte. Det här var väldigt bra att få input på. Mail-adress och allting kommer sen. Ja, precis, så ja. känner man att La Liga är en annan eh, Liga man vill dra eller om det ska vara Serie A, det är okej, okay, eller? Ja, det, är, det går bra. Det går bra. Det, går bra. Det, går bra. Ja. Eh, det, det som är med att det vi har pratat om att Peter Maringen har gjort, alltså Leeds till eh, Mercedes City... Så har han ju dessutom, precis som sitter. fått en jävla massa andra eh, eh, Blå saker. Ah. Mm -hmm. Det är verkligen så här: vad gillar du då? Gillar du salt-lagrist? Mm -hmm. Nej, men då ger vi dig all salt-lagrist i världen. Mm -hmm. eh, det var det första man gjorde. Så att han fick ju så här, ah, men jag vill ha den, jag vill ha den. Nej, jag gillar inte han. Nej. Så det var lite så här: det var skönt att de fick pisk av uh, Ravens. Uh, i i slutspelet förra året. Inga problem. Nu stoppar de in Wes Werther. Som har varit Tom Brady. Alltså New England Patriots. En av hans parhästar. Det är jävligt schysst, och schysst att plocka en av dem. Stoppa in där. Nu är han liksom det man pratar om. Det trehövdade monstret. Nu till, till går, nattens match. Nu stoppar han in ett ny, nytt fusk. Säger jag. Jag säger, ja, han calling it. Det är fusk. Manning börjar eh, flexa upp använder sig av pistol formation. Bara en, en enkel förklaring på den här pistol formation är det då att man har tre wide receivers, man har nej. en tre. Nej, nej, mm. mm. mm. alltså om vi säger så här, först och främst, jag börjar med att förklara pistol så jag tänker jag varför det kanske inte är så farligt som du tror har jag en tes på. Ja, men du... Ja, ja okay. börjar med börja med pistol formation. Det handlar om att eh, normal... alltså, det finns ju olika sätt att börja ett spel på. Hårdebacken kan vara, vi säger vi tar det vanliga. Nu är det citattecken som inte är så mycket. Eh, du står under center. Du står med händerna uppe i skrevet på killen som håller i bollen och ger i bak till dig. Tar emot bollen. Ja. Och killen som håller i bollen, det är alltså han som är center. Ja, så du är under center. Du får bollen i handen, du backar bak. Handen i skrevet på centern, sen får du bollen. Ja. Sen backar du bak, drar en pass, ger bollen till runningbacken, gör vad du vill. Sen finns det inte spel som börjar där du börjar en bit bort från linjen och han centern kastar bollen till dig istället. Eh, vanligaste bland dem är Köttkan. När eh, man är ungefär 5 yards bak, det är lite mer tid att tänka innan du blir anfallen av de här stora killarna. Det, det gör att du får andra möjligheter. Och pistolformationen är som Köttkan, bara att du är tog fyra bak det, så det, Den är ju precis det, här som, här. som ett hagelivar är större än en pistol. Ja. Så är pistolen lite mer. Ja. Men grejen är, den här formationen nu kommer anledningen till varför det kanske inte blir så farligt som du tror. Ja. Den här formationen används ja, för okej. att köra read option. För att quarterbacken får bollen på distans, har tid att tänka och väljer antingen att ge bollen till running backen springa med den själv eller passa. Den används mycket av mobila quarterback och det är därför den blir så populär. Keaton Manning är inte en mobil quarterback. Så han är fortfarande bara, det finns fortfarande bara två saker han kan göra från pistol Foundation. Han har inte det tredje steget att springa med bollen. Ja, jag hör vad du säger. <laughs> Men du bör, bör ju också lägga till att den så kallade faken det vill säga att när du fintar det vill säga att du säger att jag du måste, låtsas passa. Vi lå, now, mm, man låtsas att ge bollen till uh, running. -backen. Ja, sen så drar du den lite snyggt och sen så springer du iväg och hela försvaret följer med den här running backen tacklar ner han och då passar du där. Och där är det ju så att Peter Manning är number one på att göra den här grejen. Han fintar ju alltså försvaren Fullständigt, alltså när vi pratar upp på läktaren. Halla Korv. De är borta i souvenirshoppen. Och tjockar hans tröja. Jag har stått där en stund. och liksom, uh, jag hej, De har stått jag i, och i kö. Är det, vad är jag ska och bara vänta nu. Var det Peter Manning? Är det borta eller hemma jag ska köpa? Alltså det är så pass bra att ha man burka. Ja. Då, Men, äh, till en äh, tröja. Ja. Vi För att bara återvända till det. Vi pratar om <laughs> äh, matchen. Som var äh, kort bara. Min fråga är så här. Såg, men, vi, såg, nej, nej, mm. såg det ut som att pistolformationen fungerade var, var det en, gav den bra resultat ja eller nej uh, väldigt, alltså väldigt de, mycket de lackade lite mer, det är svårt att säga du, det du körde ju 2.43 ah, alltså ah. 2 minuter 43 så man, ah, mycket, ah. mycket mer spelar man inte ä, äterna. och det är ganska mycket nästan skulle jag säga mm. att det var men det var, det var oklart hur, ah. hur pass mycket de gjorde det, den, ah. vilket ah. gjorde att ah. det är alla lagen är livrädda just nu skulle mm. jag säga Mer med den matchen säger är att eh, eftersom att eh, Colin Kaepernick eh, som är San Francisco's första quarterback, inte spelar så mycket så spelar det ju Colt McCoy ganska mycket och han skadade som är alltså deras andra quarterback han skadade axeln eh, de säger att det är en stinger en stinger är någonting man säger om, om allt, om de allt. Precis. och det, det kan betyda att de har tappat sin andra quarterback vilket är en stor jävla Riktigt jävla slag. Men det går ju inte riktigt att säga så mycket. Som att det kan vara ingenting. Och läkarna säger att mm, vi har inte. sett något. Så sammanfattningsvis, den var Broncos mot 49ers. Broncos testar pistolformationen. Och är Niners osäker... får sin secondary. Ja, ja, sin ja det, det är möjlig skada. Ja, på och man kan säga att, kanske det är du också tänkt säga. Men anledningen till varför det är relevant är för att deras första korderback, äh, Colin Kaepernick, Kaepernick. jag kan inte tala det. det han gillar att springa ja. ändå. Då är det högre chansen att du blir skadad. De kommer inte våga spela honom lika aggressivt. Precis. Det är ja, eh, Spännande. Vad fanns mycket att säga om den med Broncos mot San Francisco 49ers. Eh, Seattle Seahawks mot San Diego Chargers. Vad ska man säga om den? Alltså Bolts sa ju fan inte mycket alltså, jag... Vart spelar Bolts? Alltså Bolts är ju alltså Chargers Ja, det, ja såklart äh, ja, man, ja. Också med i Raiders eh, division eller grupp äh, Raiders spelar lite bättre Mm, Precis äh, Jag tror att de var väldigt lång Det känns Nej. som att de har väldigt lång Det viktiga kände jag från den matchen var att det har också haft problem med var många, många saker på hårdvärken och som sagt, det kanske inte var de bästa pass rushers man mötte för de mötte second string och third string men Rivers blev inte säkrad linjen kanske håller upp lite bättre i år Ja, och där är det ju också så att de har ju även det bör vi ju nämna, draftat den killen som de har varit mest mm. media cirkus runt mm. alltså killen som som hade en fake-flickvän så kallade hoaxen, alltså den här internet-flickvän som inte fanns mm. Jättemycket. Men det kommer vi gå in på. Ja. Han heter Matteo. Eh... Nej, är inte bra. En fejkflickvän. Ja, men ja, vi tar det. Det är, det ett, är ett, annat, ett annat program. Vi, vi det. Ja, spännande. Ändå. Men, men det, det som jag läser ut av den matchen kanske lite hårt är att nästa år så tror jag, så är de ett av lagen som HBO funderar på att göra den här Hard of Life mm. om. Och då tror jag verkligen att de har möjlighet att vara ett riktigt bra lag och, och mm. Hard Knock Life det, det, är, det är, Hard Knock Life det, det, ja, är, Hard Knocks. det är den, Hard kallas, den bara. kallas bara Hard Knocks ja. men det är Hard Knock. Men det, Knocks. Men det är en som HBO gör om en enskild spelare i taget. Nej, men, ett lag, ett lag. Ett lag. Ja men, men det för, är ju som spelarna spelarna. Det, det har man ju sett tidigare och gjort som både NHL lag och ja. Liverpool gjorde det mm. här eh, året också samma. Kanske för att Liverpool ägs... Ja, Fanway Sports Group. Ja, mm. Absolut. Ehm, vidare framtid nu. nu det kommer några matcher här i veckan Houston Texans mot Minnesota Vikings. Ja, den är, Anton, det är ja, klagar, den är för, den är för mig för att jag, jag vill ju se vad mina, vad min rookie draft class kan göra. Se position battles alltså vilka som kommer Ta det här extra steget nu i trainingcamp. Visa vad man kan gå för. Få spela en match. Och ta jo, ett extra kliv. Jag är med det. Jag skulle ju framförallt också säga att det är kanske den matchen. Om man inte följer något lag. Så är det ju den matchen. Eh, det är den matchen. Och eh, New England Patriots mot eh, Philadelphia Eagles. Som är någonting att kolla på. Mm. Att det är så mycket. Eh, alltså Vikings har ju draftat något otroligt. De har, fantastiska, väldigt höga draftpicks, Alltså väldigt, väldigt bra spelare. Eh, samtidigt som de har ett spännande lagbygge. Eh, och de är alltså en, en contender att vinna sin grupp eller sin division. Liknande är Houston, Texans med eh, att ha tagit eh, Baltimore Ravens eh, en av deras bästa spelare, Ed Reed. Nu kommer inte han vara med för en han är skadad. Men jag vill bara säga det att jag tror, har ni möjlighet att kolla på den matchen, eh, kolla också på Patriots eh, Philadelphia Eagles. Och där, den kan man säga både den matchen för Eagles och eh, nu York Jets som heter Lions. Båda de är ju relevanta för att både Jets och Eagles har ju såna här quarterback controversies eller bara. Ja. Nej, men helt... om jo. första platsen. Ja, och sen är det också den grejen att precis som vi pratade tidigare med Denver Broncos och t man får inte glömma att t ligger nu på Patriots lag. Man vet inte hur han ska använda den. Man vet inte vad han ska göra där. Man vet egentligen ingenting. Och det som är intressant med matchen eh, New England Patriots och eh, Philadelphia Eagles är att oftast de bästa matcherna de här preseason matcherna när det faktiskt är lite hettar när det är någonting då är det ju de matcherna när de en hel vecka har tränat tillsammans och det har ju då ju ingen Äh, ja, det, ja, men den är mot, nog ett av rekommendationen på, på just den anledningen. Det kommer att vara lite, lite fejstigt. Idag har vi alltså nämnt Houston Texans mot Minnesota Vikings och Patriots mot Eagles. Uh, vi har två matcher kvar som ska prata om i framtiden. Uh, vi sparar din match till sist, mm -hmm. Skåne. Uh, New York Jets mot Detroit Lions pratade vi om först Ja, men precis. Och den var vi ju inne på nu, var inne på snabbt just för att i Jets så är det Geno Smith och Mark Sanchez som slåss om på den här positionen. Ah, så, ja, så, så det är varia. relevant mm. och intressant att kolla Det är det man vill titta på ja, helt ja, enkelt. Ja, absolut. Ja. Sista match vi ska snacka om då. Det är Dallas Cowboys mot Skånes Oakland Raiders. Mm. Ja, och kanske varför den är... Det är så att Tommy Romo, eller alltså Dallas Cowboys, a.k.a. Amerikas Team. Eh, eller kort och Boys... Eh, de har haft det rätt jävla tufft alltså. jag skulle säga att hade de inte varit Americas team, hade de inte haft en ägare som Jerry Jones eh, så hade jag kunnat säga att de eh, redan i år spelade för, för Los Angeles eh, med det sagt så säger jag att egentligen det finns så mycket det är så rörigt, det är så mycket vad, vad kommer de ställa upp med för lag hur kommer de spela, hur är de här eh, delarna det är mycket sånt de hade ju en tragedi förra året med en spelare som körde i en annan spelare med rattfyllda och sådant. Deras kodverk var inte ens i närheten att spela som en kodverk ska göra. Han har inte varit en ledare för laget. Ja, han har ju otroliga höga punkter och man sen så slänger han de här interceptionerna. Lite av en gunslinger, om det kallas. Ja, samtidigt som man kan vara så här: sockt jävla jämn dålig. Wow. Sjukt länge också. Jag förstår att folk säger, det ut Romo. Och Tony Romo, det är inte säkert att han ens kommer att spela. Han säger att han ska spela. Alla säger, nej, vänner. Och det, och är det är att, så Ja, mm. precis. Och det är också så här, om han ska spela är inte det ett jättekonstigt tecken om du är first målbär. Mm. Alltså då ska oh. du inte spela. Alltså mm. det är mycket sånt där att sen, det roligt att se vad Raiders äh, ställer upp med för lag eller vad Men mm. Det är många, många nya ansikten där som, som ska spelas ihop. Det, där har varit, den är lite rolig. Men det är, om man gillar nybyggen och kaos. Då är väl lite den matchen att kolla för att kolla. Ja, Vi kan få några, några kul ansikter. Ja, precis. Det, jag tror att det finns alla möjligheter att spelare kan eh, visa sig. Jag tror att det kommer att vara många spelare i, i de här matcherna. Ja, men, det var det alltså för framtidsutsikterna eller vad ni bör titta på nu i veckan helt enkelt. Skåne? Det, ja, jag måste också säga det. det är ju det som ni ska kolla på i morgonkväll. I morgon, kväll. Ikväll, mm. Natt. natt. Ja. E, för sen har ni ju två matcher. Lördagsmatchen och Sannas Lördagsmatchen är jättesvårt att säga någonting om. Det är ju Giants och Pittsburgh Steelers. Jag kan säga nästan någonting om det. Jag tror att det är också lite som Boys from Raiders. Ja, men söndags matchen som i det. Vi får lägga in en brasklapp här helt enkelt för, för att ni kanske sitter och lyssnar på det här några dagar senare. Ah, ja, men det går att streama. Det går ja. alltså, det faktiskt går nästan bättre att, att ladda ner de här matcherna och titta dem på... på och stream och så vidare. Jag men, ja, men gör det för all del. För att det är ju så att eftersom svensk media täcker så lite amerikansk fokus så är det ju lätt att eh, inte få reda på resultaten helt enkelt innan man laddar ner matchen. Ja och, och grejen att det är faktiskt rätt roliga matcher att kolla för att trots allt så är det ju så att kollar man eh, på de här fjärde spelarna så spelar ju de för livet. Även om inte laget spelar för livet så spelar ju de spelarna. De spelar för sin karriär. Ja, De spelar för sin karriär. Vilket mm. gör att man kan faktiskt se det Snygga och schyssta grejer samtidigt som man kan se någon som bara Men vad är helvetet? Ja, alltså man ser coacherna ja, nej, nej. Det, verkligen lever ut sitt, så här känsligt. Är det någon slags gränslandet mellan college fotboll och eh, NFL som som ja, Det är vad man hänger Det är många som ringer Ingemans land. Att på listan och så här, Måste få det här är deras handfunkar liksom. Ja, där de också har den, <skratt> den, den, den största anledningen att kolla på. Det. det är egentligen lite fotboll. Ja, alltså helt riktigt, alltså helt riktigt. Och det är också kul att det är så här, du får en chans på det. Alltså vissa killar har ju faktiskt den. Du, mm. du får vara inne på den här snappen och bara, om du ska, du ska spela dig till en plats i laget och du får inte ens någon boll. Mm. Hur fan ska du göra då? Alltså så här, äh, tyvärr, du, du vinklade din hand fel du ville uh, avsluta på en liten high note. Ja, uh, men jag tycker call. att vi, det är väldigt lätt att det blir uh, och sovjetiskt när man går in på <laughs> de här planekonomiska <laughs> amerikanska <laughs> fotbollen. Men lite kul grej då. Uh, Darnell Dockett. Jag är osäker på om han ute men Dockett. Uh. Uh, Arizona Cardinals. Han eh, har lite råkur med PETA. Den här organisationen som bryr sig om djur. Eh, som Pamela Andersson gjorde en fantastisk reklam för Back to the Days. Jag gå in på PETA. Nej, så, precis. Ja. Ja, vi, vi tar den. Eh, han har retat upp dem. I år igen, säger jag. Genom att chacka en splojsans ny tiger. Ur. Bara sådär? Ja, jag men när man har pengar. Ja, ja vad liksom. det är... Jo, jo, men alltså jag säger bara såhär, alltså och det är också det han, alltså det är roligare alltså media runt omkring det här och såhär, men du skulle inte ta med en tiger till träning. Varför skulle han ta med en till träningen? Han har ju för fan precis köpt den, den kan ju bli snob. Men det är också viktigt, intressant, man måste ställa den frågan, att de är så osäkra på honom att säga, men du tar inte med träning. Det alltså, han har ju köpt en tiger. Jo, jo, men... Karn köpte ju en... Eller Karn, vet jag inte. Jag spolingen med ett svin mycket pengar. Chackade ju för fan en alligator förra säsongen. Tog han med den till träningen? Det är ju den följdfrågan jag vill ställa till den killen som säger. Tar du med den till träningen? Men det är, väl, alltså, det är kanske olika också. Alltså, en alligator trivs ju bättre i lite vatten och sådär. En tiger kan ju trivas på en savannliknande. Mm. Ja, du så, menar så. Arizona. Okej, okay, jag hörde det. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, nej Samt. men... Vi avslutar där. Vi, vi säger så här att eh, vi vill gärna ha era synpunkter nu. Det här var ju någon slags första pilotavsnitt eh, vi spelar in nu. Vi har suttit här i flera timmar. Jag vet inte hur långt slutprodukten blir. Mm. Men, eh, det kommer bli naggande god. Mm. Ja, det, kom, det kommer bli väldigt bra. Det, det är vi helt övertygade om. Och vi kommer som sagt eh, göra det här en gång i veckan. Vi kommer komma ut på tisdagar. Vi kommer finnas på kingsizemagazine.se. Där kan man klicka sig fram leta ut kommer man hitta NFL-podcasten till slut. Det går även att googla tror jag om man, om man googlar Kingsize Magazine och NFL. Så, då får man fram Skånes eh, blogg. Ja, vet, så, och ja. Eh, det kommer ju ganska säkert vara så att om man går in på kingsizemagazin.se på tisdagen så tror jag att vi kommer att mer eller mindre headliner det här. Men det kommer vara en sida som är har Det kommer inte vara, om man är in på tisdagen men vill lägga ut det här, kommer det inte vara svårt att hitta oss. Vi som sagt vi vill gärna ha era åsikter. Knoppen du finns på Twitter. Vad heter du? k n e f Så allt har dit. Knuff. Skåne, du vill inte avslöja din Twitter. här? Nej, Nej. eftersom att jag följer med om vad jag skriver. Det är, är okej. Okay. Jag, jag skriver inte så mycket heller, men ni får gärna gå in och säga Johan, du kan ju ingenting om amerikansk fotboll. Det är lite min roll. Jag finns på Johan Jav på Twitter. Vi har även en mejladress om ni vill nå oss allihop. Den är nflpodden med 2 d. n, -D -D -E -N Vi får se om vi ändrar den mejladressen i framtiden. Det var allt för oss. Vi avslutar med att säga hej då på sättet som Skåne brukar säga. Du pekar finger nu. Vill du flika in med någonting? Ja, jag skulle säga att den här podden skulle sammanfattas som från pitta till peta. Nu är okej. Okay. Uff. Oh. Aj, aj, aj, Tack för gillar, gillar Jag, jag, <laughs> jag, jag, uh -huh. jag, jag har mina, mina fem sista ord. Uh. Håll koll på Jarius Wright. Tack så mycket. Tjulululu!